O lecție de bun simț. Dramatizare radiofonică de Grigore Gonța după o schiță de Anton Bacalbașa. Am să vă povestesc azi o întâmplare plină de haz pe care am trăit-o cu mulți ani în urmă împreună cu câțiva prieteni de mei. Faptele s-au petrecut în vara anului 1925, într-un orășel de provincie unde își ghebasă o mică trupă de teatru cu care dădeam spectacole ocazionale. Într-o zi, unul din amicii noștri a venit cătrănit foc. El era îndrăgostit de fata unui plutonier major pe care se încumetase să o de soții. Refuzat categoric și chiar somat foarte militărește să lase fata în pace, amicul nostru a pus la cale o mică răzbunare. Tatăl fetei era cunoscut în oraș pentru severitatea lui ca zonă, așa că noi am scris la iuțeală o parodie al cărei erou era un plutonier major numit Potroac. Parodia aceasta urma să jucăm cu prima ocazie în fața spectatorilor locali, printre care noi contam că se va afla și cel cine ne ofensase prietenul și care va primi astfel o pedeapsă bine meritată. Sceneta noastră avea șase personaje. Un elev sergent pe care îl interpreta amicul nostru, un caporal pe care îl jucam eu, un general și doi soldați, în care apareau de asemenea niște colegi din grupul nostru și, în sfârșit, plutonierul Major Potroacă, interpretat de unul mai vârstnic dintre noi, cunoscut ca și șugubăț. Totul a mers ca pe până în ziua hotărâtă pentru repetiția generală. Cum ne cunoșteam bine rolurile, am început să jucăm piesa la mare ironie, șarjând și exagerând copios metetnele pe care le pusesem în spinarea bietului plutonier Major Potroacă. Eu eram cel care deschideam parodia zburlindu-mă la grupa pe care o comandam Hai, hai, hai răcanelor, hai, hai mai repede, mai repede La chiurie toată lumea, hai că vine domnule sergent Trept! Să treiți, domnule sergent! Grupa a doua din compania a trei este gata pentru ora de tiurie. Teorie, caporal. Nu tiorie. Ți-a mai spus-o. De ce nu ești atent? Sunt atent să trăiți. Dar domn major Potroacă a zis că așa scrie regulamentul. Domn de major care... Potroacă să fie păreriile pentru el. Dar pauz la oameni. Pe loc! Remaj. Stați jos pe unde puteți. Așa. Eu nu vă cunosc încă bine. Sunt nou venit în compania aceasta. De aceea o să fac azi o mică verificare a cunoștințelor voastre, pe care îl întreb, se ridică în picioare, ia poziția de drept și răspunde cu avânt. S-a înțeles? Bun. Deci, prima datoria ostașului când vine cineva și îl întreabă, e să ia poziția, să răspundă cu avânt. Soldat ghițucă, Marin! Zen! Ce faci tu când vine inamicul? Ia poziția, poziție de drept și răspund cu avânt. Tip, băi, băi, bă, bă, că prost ești, oh, oh. Cine te-a învățat asta, mai? Domn major, potroagă-s Cum mai soldat, mai? Tu nu știi că cu inamicul te lupți, te lupți, mai că mai pricepi. Mai luptă trăiți, dar întâi eu am o și eu Hai, iar fuș mai, pe păi, dacă fugi, tu știi ce ești? Știu să trăiți Mai, ce ești? Răspunde. Ei, hai, hai. Hai, uh, nu te codi. Uh. Ești ești de Deciu să trăit! Ce ești, de să trăiți! Ce ai aia disciplinat? Adică, bă, care este sufletul? Sufletul? Ce suflet? Nu adică militară! Oh, oh, oh, oh, nu înțeleg ce toată băi acolo, vorbește rămurit! De Deciiplinat de militară să trăiți! Oh, și cine v-a învăța mai asta? Tot, uh, domn Major Batroacă? Da să trăiți! Deci tu ești disciplinat, dacă fugi de inamic? Da să trăiți! Și cum ți-a spus domn major Vodrog? Ia tu, așa cuvânt cu cuvânt. Cuvânt cu cuvânt să trăiți Prima datorie a unui soldat este să, să fie disciplinat, adică să aibă grijă de amunițe și de echipament și dacă le pierde, le plătește din buzdar. <laughs> le plătește. Lui domn major? Că mm, da, da. Că mereu plătește câte unul. Taci mă, nu vorbim față. Și lasă, -l, lasă camarad. Care ai vorbim? ia la de A, tu ești barosan. Nu șabă. Așa te prezis tu, unui domn gradat? s trăit domnule sergent, sunt soldatul Barosanu Florică din grupa a doua, compania a treia. O, oh, bravo, Florică, bravo. ia lămurește numele. ce ziceai că plătiți voi? Păturile străți! Care pături? Care ni se fură și le găsește domn major Potroacă. Aha, aha, bine, bine, soldat, bravo, stai jos. Ce se asta în caporal, e adevărat? Cam este, păturile dispar din dormitoare și pe urmă domn major vine și îi pune să plătească o pătură nouă. Aha, și l dă tot pe veche. Cam așa. Uh -huh. da, da. Uh, soldat, tu știi ce e acela, un dezertor? Nu, nu, nu, niciun. Păi, răspunde clar. Știu sau nu știu? Știi? Știu! Ei, ce este? Este uh, când soldatul nu mai este la militarie și pleacă acasă. Oh, ce vorbești mai? Păi, asta crezi tu că este dezertarea? Pleacă răcano acasă, prumușești zicând că s-a săturat de militarie, ai. Măi, cap de furnică, dezertorul este acela care nu-și face datoria către țară. Cel care fuge din fața inamicului cum vroiai să faci tu. Dezertor este acela care refuză să lupte, să îndeplinească ordinele superiorilor săi. Dezertorii sunt judecați de curtea marțială și pedepsiți cu cea mai mare strășnicie. Mai înțeles, lea... Da, să Stai jos! Băgați bine la cap, soldați! Deci, disciplina militară, cum îi ziceți voi Nu înseamnă să dai ghiri cu fugiții. Disciplina militară Și învățați-vă să vorbiți ca lumea Are un alt înțeles Despre el am să vă vorbesc eu acum Am să vă explic Deci, ce e aia disciplina militară? Soldat Ghițucă Marin Ia spune -mi. Despre ce am să vă vorbesc? Despre deciuplina. disciplina! Disciplina mai lat, mai firar să fie. Disciplina, n-ai înțeles, repetă, rar. Disciplina! Disciplina! Bun. Acum, zic tot. Dis disciplina militară! Mm, nu, se poate mai lat, stai jos, cheșnatem. Așadar, Disciplina militară înseamnă să ne îndeplinim cu cinste în datoririle noastre de ostași. Datoria noastră cea mai sfântă este către... Ei, ia gândiți-vă puțin. Către cine suntem noi datori cu totul și cu totul? Spune tu, Barosano Florică, către Domnul Major Potrocă. Cum ce-a zis nebunit? Cum adică? Păi așa a zis dumneavoastră că suntem dator de când am intrat și până ieșim pe partea regimentului. Și că de-aia plătim bal una bal... Tași în gură, tași Cine știe ce v-a spus, domn major, ce ați înțeles voi? Mai băieți, ia judecați și voi puțin, cine este mama noastră pe care trebuie să o respectăm și să o iubim? Mama noastră a tuturor ostașilor! Ei, ei cine a citat de -a? Ai, O știți, aia? Da, da! da, ei, da, da, da. Ei, da bă, bravo. În sfârșit înseamnă că nu sunteți chiar neștiuitori la teorie. Păi despre asta ne-a tot vorbit de major. Ei, deci puteți răspunde frumos și corect la orice inspecție. Da. Prin urmare, ia să vedem. Soldat Ghețucă Marin. Zem! Cine e mama noastră a ostașilor? Mama noastră să trăiți este... nu eu! Cum? nu eu eu să trăiți! Cine v-a spus asta? Mi? Sufletul ei să trăiți! Al ei? Al cui eli? Sufletul lui eli? Și cine e sufletul ăsta al lui Nueli? Domn major potroacă asta e culmea. Ce înseamnă asta că caporal? Așa ne învațe domn major. Dar ce se întâmplă la caporal? E, domn Plotoner major potroacă. Vine aici. E? cu boli? Urabă. Să drăiți, domnule major! Grupa a doua din compania a treia se apă la ora de teorie militară. Teorie militară! Dacă ai venit la noi învață, să vorbești elef și despre ce le Despre disciplina militară. Ajunge! Gata! să schimonosești cu internet după vorbirea păsărească a domnișorului de la Oroș. Trece în sergent și lasă că fac astăzi lecția de teorie. Ochii și ureche la miri. Ei! Di-țucă, Stăiți, domn Așa se vine, mă, dopitocule! Nu știi nici cum să vine înaintea superiorului? Ia să vezi că acum te învăț meritoria. Mars out! It! fi i i i Să i Așa te-am învățat eu, idiotule, că mă bagi în criminal! Așa știi tu să dai un respect la un superior? Pe pune că mâine ar vii la casară, un grad, să zice domn general! Cum te-ai prezentat? Marci la loc! Vino voce! Trei, trăiți doar, Așa! Acum vezi că știi, mă? Care vă zi că e numai la general, știi să te oprești scurt? Apoi eu ce sunt, mă? Ce zi, mă? Nu sunt-o superior? Ba da, să dar... nu vorbi din front, caporal! Urlați! De nu-i eu! un pas înainte. Pentru lipsă de respect la superior, ai zece la palma. Cât te primești și câte te răscumperi, Cinci și răscumpăr, domn major! Soldat, vorbește reglemental cu superiorul că-s mari cinci! Să trei domn Plutonier major, răscumpăr cinci și primești cinci! Că nu mai am bani! Bine! Căprar! Orați! Scrie la catastef ghițucă mari în cinci -aveți. Întinde laba că și numără tu ca să nu zici că te da, una. Ce să căparar? Dacă ai bani să răscumpiri toate luviturile hotăritei dumneavoastră, nu no, te baia de la palma! Dă-i câte un fir firit pentru fiecare. Nu luftură să l scăpați. Mm. Dacă nu, Unde un Și banii cine-i apătroacă? Bine, ce altul? Așa, ia hai! Așa, treci înapoi în front, leat, și fii cu la minte la deciupina militară. oraș. să nu vezi pe ăsta cum să se prezinte în fața superiorului. Am Și-acum, domnule sergeni, ia-ți spate un un să-l vedem cum știe să se prezinte, Soldat, barosanul Florica! Zat. Vină la mine! Să trăiți! și asta, bă, caragiosule? Să trăiți și gata? Dar ce vorbești cu cu mădru tău sau cu cu vostru din sat? Îl vezi, El sergent! E nedeciubilat! Ai să călămățiu acum, acum să se prezante, să-ți iei toată viața că a fost merita. Să trăiți, domnule, sergent! Sunt soldatul Baristanu Florică din grupa... Lasă, lasă, gata! Acum e prea târziu! Trebuia să te preziți scurt, bă! Scurt și reglementat. Soldatul trebuie să fie meritărește, calcă orizontal, adică perpendicular, scoate bonetul cu mâna dreaptă, îl trece în cea stângă, s-o scurt, bătând cu piciorul drept în pământ, iar pe cel stâng aducându-l vertical, adică oblic, lângă cel alt. uite te aici! Și porbă! Își cu glas tare numele și unitatea de care face parte. Ai înțeles, mă clare? Așa, auzi, să să trăiți! <laughs> Ai făcut un obluz? n da, Nu merge! Vezi, domnule, sergent, Natalia ești nou aici și nu prea cunoști obiceiurile, așa că să-mi să se prezante după regle Ea Ia zic câte să-i dau. Ce să faceți? Câte lovituri să-i dau astea. De ce să-i dați? Pentru să de respect. N-a să se prezante. E nedeciuplinat și trebuie pedepsit. Câte 10-15? Nu, domnule Putonier Major. Eu nu sunt pentru bătăia în armată. Ce vorbești? De altfel, după cum știți, aș a și desfințat bătaia din armată. Nu mai spune, păi da, și au luat toți nasul la purtare și nu să mai există deciuplină militară. Ia să fie bătaie, să vezi cum ar mai învăța să vorbească cu superiorul. Auliu, mamă, când eram eu răcut până în 910, ah, ce să mai bătea. Da, da, au trecut 15 ani, de atunci suntem în 1925, alte regulamente, alte teorii, domnule Blutonier Major. Pă dracu, tiurii, peste tiuri și deciu plină ioc! Săraca bătaie! Haha! Nu mai are dar putea veni de -a la nepricoptii ăștia. Uite, ce s-a durat atât de da, dacă s-a desfințat ce s-a. Așa că zic, câte lasă, câte merită asta. Păi parcă vorbirem că s-a desfințat bătaie. Aia da, s-a desfințat, dar da, asta nu-i bătaie, e pedeapsă după reglement. Insulta superiorului. Schie reglement. Deci, eu o zi să-i dă 12 Gata, gata, nata, acum ta și spre prea multea. Băi, cu că-l întinde palma, hai, le-ată întinde, răscumpere ceva sau le încasesc pe toate. Răscumpăr 8 plutonieri, mă să Bravo ție, mă, ești un răcan, diștept, ține palma, că prar scrie-l cu o mara feți. Așa, hai, așa că primești doar patru noile. Doar! Așa doare, mă! Nu, tu mă ajut. 3! 3! Băga! Ai văzut, domnele sergent. Nici măcar nu l-a durut. Și acum, pe-o! Pe-o! Că scat o chișue crema nepricopsicilor că vă fac nițica tiurie din tacea în țintă! Asa! Arma modelul 1879 se compune! Din următoarele particule. aha, Adică particulea. Este acesta blocul. băbule, Blocul. Adică telea globul. Cum e pă la lămpile alea. De alea frumoasele. Al doilea țava. Adică țava. Al treilea patu. Păi, nu Ca, e patru puști și al patrulea albia. Cum ar fi o albie? Asta. Albie de ce, va să zicem. Păi, ce o cunoști bă? o armă model 1879? Spune tu. Ba, Rosanu Florica! Arma modelul 1979 are o teavă, un pat particular, și o lambă. Ce lambă, mă? Ce visești de lambă? Bă, iar pun uiaua pe Un glob de lambă. Apoi, vezi, așa. Globul e glob și lamba e lambă. Ce-ar face griva cu iepurele? Stai jos, lăd! Așa, mă, va să zică un glob o albie, un pat particular și Ai învățat acum, băleat? Da, să trăiți, domn sergent! Așa, Florica, stați așa. Pentru a te servi de armă la tragerea în țintă, oblig, adică, pe paralel cu pământul. Vă da și o chești prin mijlocul superior al crestătuii nelțăturului și prin vârful cătării. Ia zi, mă, b! cum faci? O ridic cu adică paralel și o chești prin mijlocul superiorului. <așa> Ei, mă, ce ce e, mă, ce l-a apucat? Goarna, goarna, domnul puternic major, sună încetarea teoriei. Ho! O, oh, ce v-ați furit? Parca să în pușcărie. Unde găsiți mai bine ca aici? Cald, cald, învățătură, învățătură, nimeni la nu te bate, nu zice nici tete mai acolo, ce mai vreți? Învățați, bă, învățați că ca spre binele vostru, când vă duce acasă să știți și voi o vorbă mai radicală, să aveți și voi o învățătură, nu așa, am plecat vițen și mă întorc, bu. Când te o vede fata lui să se sperie de tine, băi, să gândească că ești doftul, nu altceva, uite eu, eu vă ce credeți că m am născut, așa am învățat, Bă, recanilor, ia stați, ia stați-mă, treceți în dormitor la gătit Moiția. A dat domnul Docole ca mine inspecție să nu vă face că e mai de babă vostră. Păi, domnul, ajută, dar face inspecție și la micul echipament. La Mi tot! Și să vă atiundeți campan, mă, când s-a izbit să facă plici. Să a domnule, domnul Domnul nu știu cine mi-a fărat pătura. De ce nu știi? Păi nu știu, pe semnă aș doaptea... Noaptea nexeroptea soldat, e dator să păzească muniția statului, că da, e soldat. Prepune că ești de santinele în timp de război. Cum o să spăzești tu postul dacă nici când dormi în timp de pace nu sposti -ți postine echipamentul? Să vii la mine să-ți dau o pătură. Am una de prisos 10 lei. Am înțeles să trăiți domnul tău, e în Da! Adu pătura! uite -s. Hai! Bă! Uite, asta e! Scoate pararele! Hăăăăăăăăă! Pe asta e doamn pătura mea Cum a ta răcare? Aia, aia, aia, a purat-o, culoare culosul pe sere, domnul E pătura mea! Șe, bă! Ce vă? ai pus seria pe pătura ca să zici că e a dau la curtea marțială răcane! Știi ce ești tu, mă ești un plastograf. Ai făcut plastografie de păture contra supiului. Te-ai dus pe care în fus pușcăria. Să-a trăit domnul Domnul Domnul Domnul, iertati-mă! Ier, Să-a te ierte îl -er, -er, dăsus, scoate lei. Îi scoate să -er, dar nu m-a împărat la pochii mei, domnul nu, nu m Nu că-ți dau permisie duminică și-o la măta și ca să vii cu Să-a trăit domnul Stai, stai, stai, că n-am terminat. Și fiindcă te-ai încontrat cu mine pe păture, Îți blagostovești și zece nuielușe, ține palma! Răscumperi ceva din ele? Le răscumpăr pe toate străiți, domnul mai ajut dacă mă lăsați pe creieră! Până luni, răcam. Ține minte, numai până luni, luni dimineață, când sună deșteptarea, te prezantesc! Cu, cu... banii în să trăiți la dumneavoastră, domnul mai majori, am înțeles, străiți! Căprar! Urăți! Mai scrie-l cu 10 lei și cu 10 bănafeți! Să s-a Grupă! Grupă Lăspundă-ți urechilelea și ascultă care-ți i ieși Azi sau mâine, vine domnul govern în inspecție. Dar nu pe voi, voi la inspecție mărcanilor, ci pe mine! Fiindcă majorul este părintele vostru, nimeni altcineva! Bă, ați priceput? Adică majorul este tata cum pare, și cum este fata majorului. Fiți deciuplinați! Fără deciuplină sunteți doar niște bagabonți. Iaca! Vine inspecția, să nu fiți bligi, să nu fiți mâmelici! Când vă întreba, domnul colonel, se răspunde tare și răspicat! Udele, sergent? ce fac uh, recanii din grupa asta? Sunt gata pentru inspecție, domnule plutonier mai. Fie. Așa se strunește, bine să nu mă dați de rușine nenorociților că vă mănânc cu pulci codoc. Ai grijă, sergent. Să răspundă rar și tare. E ai învățat răsuțul rost? Am revădat, uite, de câteva ori cele trei răspunsuri ale dumneavoastră. Bravo, foarte bine. e hey, acoi, să vă văd. Cine îi fruncio că eu dau raită și pe la grupele celelalte. Controlați-vă echipamentul și țineți-vă capul sus. e domn afară, repaus, dar dar vă explicați azi ai de spus, doamne, ce vrea? Ce Doamne, ce Ce Doamne, ce așa ce E jale! Mă trimite domnul căptan, unul de domn major. Deci, mai vede. Ce s-a întâmplat? Trebuie să-l dau de domn major. E unul din un centru un la domnul colonel. Domnul major trebuie să schimbe totul, Altele e Și să mai schimbe mai omule. O semn, nu? Ce consemn? Adică, răspunsurile. Că domnul colonel a zis că nu mai vine. Adică, vine, dar nu în inspecție. Nu mai vine, domnul colonel, la inspecție. De ce? Fiindcă vine cineva. Cine mai vorbește? Data? Vine un du general. Mai vede, major e la capătul companiei. Merge și caută, dar nu te omoră cu Cum Să nu mă omor, pe păi, nu, cap. Nu, nu, am reținut de răspunsurile cele nu. bune și pregătesc pe osta și. Din grupa asta a doua Foarte bine să trăiți Să trăiți, vă mulțumesc Vom fi alert după domnul major Alert. Grupă, alergia Gata? Gata, elef, sergent? Sunteți gata pentru inspecție? Gata, domnul major Nu va găsit, nu va găsi găsit caporalul? Nu, de ce? Un ordin urgent de la domnul colonel Nu mai face dânsul inspecție. o face un general Un general? Un general, mai că stă uite ce ne lipsea dar n-are face. Dacă nu ieșim bine cu Deciupina și cu Tiuri, atunci... și a apărut, domnul general, cu toți ofițierii după el. Aoleu, oh, na, că vine chiar încoace. Grupă, drepti! Atenție la comanda, domnului capitan! Companie, deți pentru anor înainte. E bine? Arată bine asta și domnule colonel. ținuta e bună. Dar, băieți, excepți, no? <laughs> Ia să le pun eu și câte o întrebare pune două la ureche, mă, un colonel no, din cele care ziceai că le-au pregătit ei la ora de teorie. Sunt două întrebări foarte bune. Ostași, unul din voi are să-mi răspundă la o întrebare foarte importantă. De exemplu, tu, cel din extrema dreaptă, cum te cheamă? -a trăit, general, să a trai domn general, soldatul Ghezucă, mai în grupa de o acolo, Așa! Ia spune, ostași, cine e mama tuturor ostașilor! Mama tuturor ostașilor se trai domn este nu Ce ai spus? Cum ai spus? Nu iau ai spus? Cum o să fii nu iau, budule. Mama ostașilor e ceva mare, ceva care are un suflet măreț! Are un suflet care e deasupra noastră! Știu, domn genera, știu care este sufletul! Sufletul ăsta e domn Plutonier Major Potroacă! Ce? Adică sufletul lui e mama noastră! Dumnealuie, domn Major Potroacă! Soldatul ăsta să fie băgat la carcere! Și să fie băgat și Plutonierul care l-a învățat în peia asta! Auleu, ce-am făcut-și domnule sergent? Nu ziceai că până dau eu domn major Îi înveți pe noile răspunsuri? mai ne-nurucit, ne din gură, caporal, tu n-ai să zăbățești nimic În schimb, i-am făcut-o lui Potroacă Era timpul ca majorul ăsta Tembel și Șperțar Să-și primească pedepsa meritată Auleu! Uh. Bravo, domnule domnul. Bravo Frumos ați adus-o din Conde Numai că mă întreb unde ați întâlnit dumneavoastră un asemenea troglodit ca plutonierul major Potroac? Nu cumva v-ați lăsat imaginația să o ia raznă ca mult? Dar cine sunteți dumneavoastră? Plutonier major Rotaru. Aoleu. Și cred că tânărul care îl joacă pe elevul sergent mă cunoaște foarte bine. În clipa următoare am înghețat cu toți. Era clar că în fața noastră se afla tatăl fetei pe care amicul nostru o ceruse de nevastă. Ne așteptam să ne tragă o praftoriță zdravână, Mai ales după ce văzuse cum îl parodias în subchipul majorului Potroac Spre surprinderea noastră însă Sub ofizerul Rotaru ne-a vorbit cal, ponderat și cu un bun simț Care ne-a lăsat cu gura căscat Mie îmi pare bine că sunteți talentat și că ați scris o piesă atât de hazoasă Nu-mi place însă când luați în bășcălie lucruri pe care nu le cunoașteți Și eu zic că nu numai în armată trebuie să fii disciplinat Ci și în viața civilă eu știu în cine ați simțit voi prin plutonierul Major Potroac, dar prietenul vostru care mi-a călcat pragul nu demult, e bine să țină minte că nu cu glume de șucheate o să mă că și o dau pe fica mea de soție. Și acum vă urez succes la spectacolul pe care l-ați pregătit. E deprisos, cred, să vă mai spun că sceneta noastră cu Majorul Potroacă nu s-a mai jucat. Ați ascultat o lecție de bun simț, dramatizare radiofonică de Grigore Gonța după o schiță de Anton Bacalbașa. Distribuția a fost următoarea. Caporalul Mihai Mereuță, plutonierul major Potroacă Demrădulescu, elevul sergent Alexandru Georgescu, soldatul Marin Ghițucă Horațiu Mălăele, soldatul Florică Barosanu George Mihăiță. Generalul Igor Bardu, plutonierul major Otaru Nicolae Grigore Bălănescu, un soldat Adrian Drăgușin, regia de studio Ion Prodan, regia muzicală Nicolae Neagoie, regia tehnică inginer Andrei Sireteanu, regia artistică Grigore Gonza